A beszélgetés a Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült Becsej János paraúszó. Én ilyen kis füleken látom el a jegyzeteimet, emellett haladunk, de bármikor eltérhetünk tőle. Ön az Egyesült Államok és Magyarország között ingázik a 90-es évek közepe óta talán. Miért? Hát mert annak idén úgy össze az élet, a feleségem az konduktor, hogy ő ott kapott egy munkavállalási engedélyt és akkor a... Én gyakran közbevállók, ezt ugye ismeri így a van. tevékenységemet, így nem fogja meglepetés kérni. Az, hogy konduktor, petőintézet, az összefüggésben van bármilyen módon, az ön, mi a kifejezés az ön... Sérülésem? Vagy... Ahogy? Ő tehát én, én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye nekem, én, én amikor megszülettem, akkor édesanyámnak elhúzódó szülése volt, és ugye nekem a balideg, tehát hogy maga a szülő csatornában, a balideg pályáim, oxigénhiányos állapotba kerültem, és a balideg pályák véreztek be, és azáltal a jobb oldalam sérült meg. Petőintézetben összesen két napot voltam, édesapámat annak idején 72-ben rá kényszerítették idézőjelben, yeah. mert akkor olyan volt a, a gyámügy, hogy azok az emberek, akiknek sérült gyerekük született, és nem mozgásra mozgásjavító általános iskola, vagy petőintézet, akkor azokat először rovatosan szólították föl, és később azt mondták, hogy ha nem, tesz eleget, nem tesznek eleget a szüleim Ennek akkor akkor elvesznek Tőlük. Mármit, hogy nem tesznek eleget. Annak, minden. hogy a Petőintézetbe bekerüljek, és akkor elvitt a De ezek szerint a feleségével, nem a Petőintézetbe? Nem, semmi, nem. Hát a, a, a sportnak volt köze hozzá, a sportnak köze volt hozzá, és akkor két napig a voltam. A sportnak mindenhez köze volt? A sportnak sport. Van-e bármi, ami felveszi a versenyt a sporttal a tekintetben, hogy ez az az önéletét hogyan írta át felül-alul? Én azt gondolom, hogy ha nem sportol, vagy édesapám nem vitt volna le, nem sportoltam volna, akkor mi nem beszélgetnénk itt, hanem én lennék egy abszolút egy olyan ember, aki reggel föl kell elmegy dolgozna valamit, de én azt gondolom, hogy a, a sport és ez át, ezen belül is a parasport, és ezen belül is volt édesapám, aki annak idején, spártai módon nagyon nagy szigorral nevelt, és nagyon szigorú volt. Mivel foglalkozott? Ő jó maga egyébként vilamosüzemérnök volt, tanárember, és korosztályos szinten válogatott üzelabdázó volt. Melyik korosztályos szint? Hát olyan, olyan csapattársai voltak, mint Korrát Ferenc, aki ma már sajnos nem él, vagy mint Rusorán Péter, tehát az egy olyan társaság volt, akik ifjúsági szintig tudtak menni, és aztán később ugye abból a Feri lett az, aki később olimpiai bajnokság Tesék? Testvér? Testvér az kettő van. Az egyik az öbécsei Béla ő, ő vendéglátásban van a mai napig. Neki egy, nem tudom, hogy ez ma még ezt a kifejezést ki mennyire használja, csomós éttermet vezet. Nem ez, tudom mi az. Az azt jelenti, tehát ez régen ugye volt az, hogy ugye önkiszolgáló étterem, 11kor nyit és 3kor zár, uh -huh. ezt a béketér e környékén van, és oda az emberek ebédelni járnak. A másik öcsém, azt, az Becsé Péter, az OSZ-nek a, a vezetője, és hát ugye az utóbbi időben azért más is megszokott róla jelenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mind a két testvéremet nagyon szeretem. A legkisebb öcsém, a Péter, az szívemhez nagyon közel áll, nagyon sok dolgot csináltunk Most együtt. Most éppen nem jó dolgokat lehet róla olvasni. Így van, én az gondolom... Ez egy érdekes dolog... Um, amikor én, hát készültem. Ugye az ember elolvas mindenfélét, és ugye ebbe belebuk. Tehát ugye, miközben. És ugye, köszönöm, hogy ezt elmondta, mert én egyébként a rokoni Fokozatot néztem, hogy vajon találok-e ilyet, a a névazonosságon kívül nem találtam mást. Én azt gondolom, hogy egy családban vannak jó, meg vannak rossz dolgok, de, de ahogy a jó dolgokat is együtt vállaltuk fel, én azt gondolom, hogy a rossz dolgokban. Tehát egy család attól család, és attól erős család, hogyha ha rossz dolgokat is együtt csináljuk végig. Annak ellenére, hogy ugye én semmilyen szinten nem... most nem áll jól a szénája. Ö, sajnos tudjuk, igen. Igen. Tehát így voltak hárman. Igen, így vagyunk hárman állva, jó Igen, de úgy értem, van most Igen. a. Igen. Igen. nem nyertem nem, nem Tehát... le senkit sem. Igen. Édesanyja? Édesanyja az, az, az, az egész életét ránk áldozta, a Szilikátipari Kutatói Intézetben, a Sziktibe dolgozott, ugye később ez lett a Népszabadság, tehát a mai napig ugye a Népszabadságnak ott van a főszerkesztősége. Népszabadságnak? A B, a B ha vagy nem Pécs úton volt. Tehát a, Pécs úton volt, de Népszabadság nincsen? Akkor bocsánat, akkor, amikor jött a... De, tehát az a lényeg, hogy az nagyon sokáig a Bécs után a kutatóintézet volt, és később ez lett az újságnak a Szilikáció. szerkesztősége. Így van, és ő ott izotóp technikusként dolgozott, de velünk bármi bajunk volt, vagy betegségünk, ő vigyázott ránk, meg ő volt az, aki... aki a, a, a, a, az edzésről pedig úgy értünk az, hogy mind a hárman különböző időpontba, és akkor mind a háromszor külön melegítette nekünk az ételeket, tehát hogy nagyon sokat köszönhetünk az otthoniaknak. Ebben semmiféle cikizés nincsen, bár minden tagadásban van valami állítás, de ön mennyire követi egyébként a közéletet, mert szegény névszabadság hát már elég régóta nem létezik? Hogy mennyire követem? Igen, akkor ezt igen. nem ebben ezt, e, ja nem ebbe ezt e, e, e, csak azért mondtam, rosszul mondtam, hanem azért, hogy annak idején a Szilikát Ipari Kutatóintézet, mert ugye az, hogy Szikti, azt ma már, már nagyon kevesen tudják. hogy annak idején szüleim két olyan munkahelyen dolgoztak, az egyiket Éminek hívták, ami a mai napig létezik, az építési minőségellenőrző intézet, a másik volt a Szikti, ugye Szilikát Ipari Kutatóintézet, és ehhez kapcsolódóan mondtam, hogy a rendszerváltás után az a szerkesztőség között két oda. adja magát. Az egyiket ön maga vetette föl, ugye, aki elmondta, hogy ha az édesapja nem viszi le az uszodába. Ha nem viszi le az uszodába, akkor mi lett volna önből? Ha nem viszi le az uszodába? Hát. Hát én, én megmondom őszintén, hogy a mai fejemmel gondolkodva Toldi is voltam, és nagyon szerettem a Toldi teátrumot, de hát ugye volt a hendikepségem, de, de a mai napig nagyon szeretek színházba járni. Sokszor megadatja azt az élet, hogy, hogy tudok a színpad mögött is lenni, és nagyon szerettem, hogy nagyon tetszik az a világ. De a másik az az út, hogy 1986-ban, amikor leérettségiztem, akkor bekerültem a Magyar Televízióba, Magyar Televíziónak a, a raktárába, és ott a, az akkori vezető, a Gyuri nagyon sokat segített abba, hogy, hogy följárhattam a komoly zenei osztályra, és ott annak a vezetője a Géci Bálint volt, és ő azért elég sokat fölkarolt, vagy elég sokat tudtam vele ilyen Külsősként. Mit csinált volna? Hát ott akkor ugye felvételvezető lettem, azaz egy darabig voltam és csak aztán választanom kellett, hogy a sport vagy a televíziózás. A másik út elágazás az, az hogy nincs ez a sérülés. Önhasználta a sérülés kifejezést, én megmaradok ennél. Jobbat úgyse sem tudni mondani, mint a gazdája. Gondolkodik. Hogy gondolkodott -e ezen, én el nem tudom képzelni, hogy valakinek ez ne jusson eszébe, független attól, hogy ezzel kell együtt élni az életét. Nekem van egy ilyen előadás, amivel járom az országot, főleg középiskolákban és főiskolákon gyerekek előtt adom elő. Az a cím egyébként, hogy mi lett volna, ha... És én azt gondolom, hogy, és azóta is hiszek benne, hogy a Jóistennek egy kiválasztottja vagyok, mert amit elvett idéző jelbe az út elején, azóta egy millió 327 kárpótolt. Mit vettel? Tessék? Mit vettél? Hát adott azért egy fogyatékosságot. Adott Mi, egy mit ön... vettél? Mi az ön fogyatékossága? Agyverzéssel születtem, sérült a jobb oldalam, azért mindenért kétszer adott. Milyen mértékben? Hát elég komoly mértékben, kicsiként, aztán a sport az nagyon sokat fejlesztett. De mi az, amiben akadályozom? A mai nap. Annak idején a mai hát nap. Annak, hát ugye nincsen a jobb kezemen a, a finom mozgás, azért annak idején volt egy nagyon komoly műtétem, az ahilleszemet be kellett vágni, alapban meg kellett nyújtani, akkor azért a... a... Kettő között hol volt az összefüggés? Hát azért ott a kórházba kellett, több hónapot töltöttem kórházba, nem, a nagyszüleim. Nem, nem ugyanazul anyom távol Igen. Azt kérdezem, hogy az ahilleszín és az ön sérülése között mi a? Hát az maga ugye az idegrendszeri sérülésnek a, a maradványa az is. Ami egyébként négy éves korában... Nem, hát ez a születésemnél, csak ugye négy év, tehát mire, mikor megtanultam járni, akkor ez nagyon látványos lett, és akkor... Hogy ért. Hát lábúhegyezve, tehát a bal lábamat rendesen leraktam, a jobb lábamat viszont abszolút lábúhegyezbe, és akkor 71 év végén megnézett bíró professzor a baleseti kórházba, és akkor 72 tavaszán műtött meg a balesetibe. Ő ugye annak idején egy elég elismert szakember volt. Um, amikor gyerek volt akkor hogy ért együtt, együtt ezzel a fogyatékossággal, ezzel a sérüléssel? Arról lehet olvasni, hogy önt ezt nem foglalkoztatta a családját, nem foglalkoztatta a gimnáziumban, aztán elkezdte így csúfolni. Nem, ez pont fordítva volt, akkor ez rosszul. Igen? Igen. Mágy, akkor mindjárt megnézom akkor lehet, hogy rosszul emlékszem. Igen? Akkor hogy volt? Tehát ez a következő volt, én irányújó játnás iskolában jártam, és hát az osztálytársaim közül nekem Két barátom volt, az egyik a Fogel Zoli, a másik meg a, a svábi Andris, és, és jártak a, az iskolába heti, heti otthonos gyerekek, és én például nem. Ha éppen az Zoli nem jött el velem vécére, akkor én nem mentem el vécére. És aztán egyszer úgy jött, hogy az Zoli éppen beteg volt, és el kellett mennem vécére. És akkor ezek a, bementem a vécére, és jöttek utánam ezek a fiúk. És hát mondták, hogy na akkor most nagyon csapunk, és akkor, hát ugye, aki a leghangosabb hangadó volt, azt így a bal kezemmel megfogtam és beszorítottam, és nem engedtem el, és aztán az egyik fiúnak el kellett menni a, az igazgatóért, és szólnia kellett, és onnantól kezdve tekintélyem lett. Aztán bekerültem a Toldubba, és a Toldubba, hát egy olyan fantasztikus közösségbe kerültem be, nagyon-nagyon jó volt az osztályom, mai napig bármikor megismételném a négy évet, 42-en kezdtük. 45-en fejeztük be, és Gréher Marika néni volt az osztályfőnököm, és hát egy olyan osztályfőnökkel találkoztunk, meg ugye később a férje Gréher István, olyan hát olyan irodalomóráink voltak, ami később meghatározta az életemet, abból, hogy nagyon szerettem a verseket, az irodalmat, és nagyon szeretek színházba járni. Az újpesti Dózsa vízilabda csapatában kezdett el játszani, és utána kezdett el aztán úszni. Igen, hát annak idén eh, eh, annyi, hogy a Szlavicek Tivadar bácsi meg a eh, Olganyeni tanított meg úszni, aztán később az osz be kerültem, ott úsztam tíz éves koromig, és akkor az osz ből kerültem az Újpesti Dózsába, és az akkori edzőm Tóth Zoltánhoz ment oda Koller Pista bácsi, aki a BVSZ-ben volt tűzilabde edzős mellett, a Halasi Olivér úszóegyesületnek volt a vezetőedzője és a paraválogatottnak a vezetője, és ő kereste meg, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a fogyatékos embereknek van ez a parasport, vagy paralimpia, és aztán így kerültem 1984-be a Halasiba, és 84-be vettem először részt országos bajnokságon, ők akkor túl voltak már a paralimpián, és aztán 85 volt az első nemzetközi sikerem, azt a Komiádi Bélesportuszodában volt egy nemzetközi úszóverseny, és ott kvalifikáltam magam a 86-os világbajnokságot. Ha nem emlékszem rosszul, mint a példa mutatja, azért képes vagyok rá, akkor a Montreali Olimpia egyik eredmény hirdetése volt az, amely meggyőzte önt arról, hogy önnek is egyszer a dobokon kell állnia. Mi volt a sportolói léte alatt, amikor elkezdte? Hány éves voltam, amikor versenyszerűen kezdett el sportolni? Hát ugye igazán az úszásban voltam 8, és a vízilabdában meg 12. Mi volt az, ami motiválta? Hát egyrészt ugye ott egy, egy nyaraláson voltunk együtt, és ugye ebből a csapatból ugye mai napig majdnem föl tudnám sorolni mind a 11 játékost, az egy, és ugye ismertem őket az úszodából személyesen, és, és én ezt a szüleimnek ugye a himnusz után mondtam, hogy egyszer én is majd olimpiai bajnok szeretnék lenni, és akkor rá egy-két év rédesapám azért fölvilágosított, hogy, hogy hát az arra kicsi az esély, mert hogy ugye, ő nem tudta akkor, hogy még van paralimpia, és, és mondta, hogy erre kicsi az esély. Aztán teltek az évek, és jött a parasport, és aztán jött 1986 Göteborg, ahol az első para világversenyemen világbajnok lehettem, száz mellen és gyorsan meg ezüstérmes, és ez aztán megnyitott egy olyan életutat előttem. Elnézést, az annál leszek azt írják, hogy 200 méter gyorsan letezüst. Parában nincsen, az én kategóriámban nincsen 200 gyors. Én, egyébként egy csomó, én ezt értem, ez van ideírva. Igen, én egyébként megmondom őszintén, én a Wikipédiába most már nagyon sok mindent kiavítottam, és ha most rámegyünk, ez valóban oda volt írva így, de én azt gondolom, hogy most már helyére kerültek ezek a dolgok. Hát ezek nem kerültek a helyére, mert ezeket én most nyomtottam volna. De akkor ki. ez nem Wikipédiáról. Vagy Wikipédiáról? Ez Wikimédia. Wikimédia. Akkor a Wikimédián ott megmaradt ez, sajnos. Ö, az az igazság, hogy nálunk úgy van, hogy a, az úszásban tíz kategória van. A legsérültebbek az egyes kategória, és a legenyhíbbek a tízesek. Én jó magam egyébként hetes kategóriába úsztam, és a hetes kategóriáig úgy vannak például a gyors számok, hogy van 50 gyors, 100 gyors és 400 gyors. Tehát ezen, én nekem az 50 gyorson, meg a 100 gyorson nagyon sok érben van, a 400 gyorson ott, ott nagyon jó helyezéseim voltak. Van utánunk a hatos kategória, és a hatos kategóriától egészen visszafelé, az egyes kategóriáig ott meg valóban már nincsen 400 gyorsot, 200 gyorsok vannak, de például nagyon sokáig volt az én kategóriámban 150 vegyes, ami azt jelentette, hogy nem úsztunk pillangót, hanem hátmel gyors volt, de az út 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt ezt megváltoztatták, és csak a legsérültebb kategóriákban van 150 vegyes, és az ötös, ah, bocsánat, a, igen, az ötös kategóriától fölfelé most már mindenhol vagy. vegyes Ember van. legyen a talpán, aki ezt követni tudja. Hát Ezeket eb... a szabálymódosításokat ön tudja követni? Hát azért tudom követni, mert én ebben És értem. az is tudja, mi miért változik idővel? Igen, ez van már egy nagyon professzionál. Régen, tehát az én időmben indult el ez a dolog, de én azt gondolom, hogy azt a lehetőséget, hogy megkapta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság azt a lehetőséget, hogy 88-tól jelen pillanatig, ugye 32-ig, tehát Brisbane-ig bezárólag minden olimpiát követően a paralimpia ugyanazon a helyszínen van, akár nyári, akár téli, ez egy olyan minőségi változást, és egy olyan lehetőséget hozott a, a parasportolóknak és a fogyatékos embereknek, Ugye erre egyrészt a nemzetek is nagyon sok időt és pénzt áldoznak, másrészt meg ugye az, hogy ez látványos legyen, ahhoz ezért nagyon sok fejlesztés kell csinálni. Volt-e olyan egyébként, hogy a teljes jobboldala megbénult, vagy ez mindig így részleges bénulás volt? Hát nekem úgy volt, hogy a gyerekkoromban abszolút itt volt a kezem, tehát nekem volt egy új tornász, Mérdi a mai napig nagyon sokat gondolok rá, és sok, sok jót köszönhetek neki. Ő egy héten háromszor jött, és, és, és tornáztatta a jobb kezemet, meg a, a jobb lábamat, és egészen 10-11 éves koromig még rendszeresen jött hozzánk. Négy Ennek korrekció nélkül úgy maradt volna? Hát meg a sport nélkül, igen. Tehát az a sérültség, ami ma rajtam látható, azt ö, először is édesapám indított el ezen az úton, megtanította arra, hogy spártai módon, hogy, hogy mit jelent a sport, és aztán később én magam is ezt élveztem. Ez milyen mértékben járt együtt fizikai fájdalommal? Ó, ezt például csinált olyat minden vasárnap reggel, hogy fölkeltett minket hat órakor az öcsémmel, Szabadságit Pesti hídfőjénél laktunk, ott Lementünk, átfut, átfutottunk a, a Szabadsághidon, végig föl, föl a Kelenhegyi úton a Szabadságszoborig, Szabadságszobornál két kör futás, utána lent a játszótéren Torna, és akkor úgy visszafutás a, a lakáshoz. És hát hétköznap, meg ugye hétfőtől szombatig... Én szombat azt kérdeztem, így, hogy ez fizikailag mennyire... Hát viszont. fizikailag ez egy, ez, egy, hát ez egy komoly fizikai aktivitás volt. A szűrfejében az volt, hogy a fia legyen egyébként minél egészségesebb, és ennek érdekében mindent el kell követni, neki is és önnek is. Igen. És semmi más, semmi nem csinálta azt, hogy legyen akarattarom, és bármi, ha történik vele, akkor én magam önállóan is meg tudjam állni az életben a, a helyemet. Vagy hát később, hogyha családom lesz, akkor a, a családomat is tudjam segíteni. Mint, hát, később a lett is. Mondja meg nekem, legyen szíves, hogy ez az S7, SB7 és SM7 sérültségi kategóriák, amelyekben ön versenyzett, ezek micsodák, illetve miben különböznek? Tehát az SM... Az azért M betű van mögöttem, mert a medli, tehát e, ugye ez a vegyes húzás. Aztán van az SB, az maga a Melluszás, tehát a breaststroke, Igen. És aztán van az S, az, jel az jelöli a pillangót, a hátot és a gyorsot. És ez e, ugye a mozgáskorlátozott. Tehát ma a Paralimpián 14 kategória van, van a 10 mozgáskorlátozott kategória, 3 látásérült kategória, és egy kategóriába versenyeznek az értelmisérültek. Azt mondja meg nekem, hogy ugye önnek melyik volt a legerősebb száma? Hát nagyon sokáig a gyors, aztán később, hogy idősebb lettem, a, a vegyes lett, mert nekem egyetlen egy számom volt, az a hátúszás, tehát nekem nagyon jó helyezéseim voltak pillangón is, mellen is, meg gyorson is, és Ugye 95-ben, amikor elmentünk Amerikába, akkor 96 Atlantában én nem nyertem érmet, csak negyedik, ötödik, hatodik helyezéseim voltak. De ez én... már Barcelona után. De ez már Barcelona után Elvászorul volt. után. Igen, igen, igen. Ez volt a harmadik. Ez volt a harmadik paralimpiám, ugye addigra volt gyermekem is, és beragadtam a második rajtnál 50 gyorsom, és negyedik lettem és akkor én úgy gondoltam, hogy én akkor be is fejeztem, tehát egy évig nem is sportoltam, közben Amerikából átköltöztünk Kanadába, és akkor 97 évvégén hazajöttem, és akkor meglátogattam Pistabácsit, és akkor Pista nagy besz... tehát egy nagy, nagyon jó beszélgetésünk volt, egy egész beszélgetés, és mondta, hogy nagyon szeretné, ha visszajönnék, mert hogy egy olyan korosztály kezd kialakulni, ahol jó lenne, hogyha lenne egy idősebb versenyzőm, és akkor egyből felajánlott a, a csapatkapitányi pozíciót is, de még azért egy motivációt a legvégén mondott, hogy 98-ban Új-Zélandon lesz a világbajnokság, és hát nekem gyerekkori álmom volt, hogy eljussak Új-Zélandra, és akkor így visszatértem 98-ban, és akkor egészen 2011-ig versenyeztem. Ide még vissza fogunk térni, de az az egy év, ha már itt tartunk, az mivel telt Atlanta után? Az, az egy év átköltöztünk Kárgariba, Kanadába, és... és ott a gyerekemmel együtt elkezdtünk egy, a gyerekem egy zsidó közösségbe járni, ahol a gyerekem óvodába járt, meg ebben a zsidó közösségben elkezdtem edzősködni, és mellette ott túsztam. Tehát ez a mai napig megvan a Kárgariba, ez a Jewish Center, amit, ami egy... Bárki, aki arra jár, azt mindenkinek nagyon merem ajánlani, mert egy fantasztikus. Magában, illetve az egész családjában, ahogy néztem egyébként az életrajzokat, már amennyire egy ilyen rövid idő alatt ez meg lehet tenni, van valami Ehm Ez mi, mi... Hogy milyen módon, hogy miből é, gondolom, én... hát hogy megcsinálják magukat. Hát, amit maga a kifejezés mutat. Igen, igen, de ezt, ezt én azt gondolom, hogy ez, ez, ez édesapám volt az első, aki ezt tesz igazán, és utána szerintem ő, őnek ez egy nagyon, nagyon fontos volt, hogy, hogy meg, ezt, meg ezt az úszoda magával hozza. Én azt gondolom, vagy legalábbis az én éne az úszodahoz is magával. És ott teljesen mindegy, hogy hol van ez az úszoda. Itt Kálgariban, az Egyesült Államokban, bárhol a világban az mindegy, csak uszta legyen víz. <haz> Egyrészt szerintem a közösség, másrészt mindig azt mondom, hogy aminekem a, a családon kívül egy ilyen hatalmas család, az a Toldi. Tehát a Toldi adott egy olyan négy évet, és olyan dolgokra tanított meg, ugye akkor a Pataki Gyuszi bácsi volt az igazgató, majd később Porogi András, hogy olyan alapokkal indultunk el. Olyan tanáraim voltak, még emellett, mint e, Takács tanárúr, akit egyébként testnevelő tanárom volt, Csanádi tanárúr, Frezinger tanár. E, tanárúr, tehát Tudnám sorolni ezeket az embereket, akik, akik egyik oldalt átadták a tudásunkat nekünk, de a másik oldalon a figyelembe vették azt a képességeinket, és hogy mit csinálunk amellett. Tehát kaptam mindig óra kedvezményt, ha éppen nem úgy ment a dolog az edzések miatt, akkor leültek velem külön a könyvtárba tanulni, tehát, és ez szerintem nagyobb... De ahogy, ahogy kivettem, ezért ez nem volt teljesen automatikus, ha csak ismét nem tévedek, mert ugye amikor elkezdett úszni, tanulni, azt egy ideig szabotálta, tehát valahogy a kezdet-kezdetén, így, így kisgyerek korában, ez nem volt automatikus. Is. Hát ez volt az, hogy az, az apu nem az uszodában nő fel, akkor engem kitiltanak az uszodából. Tehát a... De minek szólt az ellenállás? Iszonyúan féltem a víztől iszonyúan féltem tőle. Tehát már, már tudtam lázat produkálni, amikor felszálltunk, ugye a Karolina útnél volt az óvoda, ahol jártam, édesapámnak a munkahelye azt az óvodát patronálta, és akkor jött értünk apa, és utaztunk a 12-es buszra. és ugye a sziget, akkor még úgy járt, hogy a szigetnél szálltunk és tudtam olyat produkálni, hogy a, hogy a buszon belázasodtam. És aztán később meg, a, amikor mondjuk eljutott velem a medencéig, akkor meg a medencébe tudtam olyat produkálni, hogy sajnos le kellett engedni a medencét. Nem vagyok rá büszke, de hogy azért nagyon nehéz volt az elej, és akkor apuval egyszer így leültek, hogy ezt miért csinálja. És akkor elmondta Tivadar bácsának meg Olga némnek, hogy miért csinálja. Mert hogy, ez, mert hogy, hogy győzte le? Tessék? Hogy győztele hogy győztem le, ha? hogy egyszer csak jött egy olyan pillanat, amikor, amikor az a szeretet, ami, be, ami ebből a két emberből árat vagy, az egyszer csak, csak megtanultam siklani, és aztán az első versenyem például egy olyan szinten begörcsöltem, hogy, hogy megálltam a, a medence felénél, és rákapaszkodtam a kötére, és én ezt el nem akartam engedni. És akkor jött ma már... Ugye Varga Jancsi, akkor már ott mester volt, és ő ugrott be, értem, és nagyon jó barátok lettünk. Azon gondolkodom, hogy mennyire egyenes irányú, vagy mennyire nem egyenes irányú az ön élete a tekintetben, hogy ön akkor sejthette azt, hogy ebből mi lesz? Én először ezt sejteni azt, Igazán akkor sejtettem, amikor 86-ban Göteborgban a Benzur jutkanéni jött velem, és amikor megkaptam a kategóriámat. Tehát amikor azt mondták, hogy én a hetes es kategóriában vagyok, akkor az nagyon sokat befolyásol a mi versenzésünkben. Ugye ezt mások is elmondták. Volt erről szó, az időnként előfordul, hogy átminősítik, önnél nem volt átminősítés az idő folyamán? Nekem egyetlen egy volt. Én a pályafutásom végén a Mellben a hetes kategóriából lekerültem a hatos kategóriába, de például a 88 Szőúrban az én kategóriámban nem volt annyi versenyző, amennyire kellett volna lenni, ezért én ezt a bronzért például ilyen magasabb kategóriába szereztem. Tehát én ott a nyolcas kategóriában lettem kétszázvegyesen bronzérmes. A mozgásjavító általás iskolában dolgozott összesen két évig, mert azután szponzori támogatásnak és a szülői támogatásnak köszönhetően az úszásra fókuszált. Mit csinált ön a mozgásjavító általás iskolában? E... És hányban vagyunk egyáltalán? 1988-ban vagyunk, és egy nagyon hosszú úton jövünk haza, Nádaspál, aki az akkori... Tehát euh, akkor volt húsz éves. Pontosan. Pontosan 20 éves voltam. És jövünk haza, és Bákrenyba álltunk meg, és ott nagyon sok idő volt, és odajött Pali, akkor még nekem Pali bácsi volt, odajött Pali bácsi, és a Pali bácsi megkérdezte, hogy lenne kedvem náluk dolgozni. És akkor a Pali bácsinak, hogy igen, de... Érettségi után ön egyébként mit csinált? Hát érettségi után, amit meséltem, hogy magyar televízió volt. Tehát én dolgoztam a nyarakat. Ezt káv... így időben nem helyeztük el, vagy bennem nem tudatosult. Igen, tehát tehát az volt én, két év. Igen, tehát én az öcsémmel, a Béla öcsémmel, mi másodikosok voltunk, ő elsősém másodikos, amikor a magyar televíziónak a, a, voltak a közvetítőkocsijai. És akkor a nyári időszakra édesapámnak... Oda ott, hogyan kerül? Édesapámnak nagyon sok barátja dolgozott a magyar televízióban, műszaki itt és akkor, akkor ők mindig összejártak, és akkor az egyik alkalommal, az egyik ilyen barátja, mondta az ő fia is, akivel jobban voltunk, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy nyáron elmentünk kábeles fiúknak, mert ugye akkor... akkor már javában úszott, de ezek szerint az Igen. fülfoglalkozásként nem űzte. Nem, nem, nem, Az csak nyári időszakban volt. És akkor az érettségi után nem vettek fel a... a... Én jelentkeztem a Pető intézetbe, minden idézőjelben, tehát az énekvizsgán mindenen átmentem, de maga az alkalmassági vizsgán nem mentem át, mert ugye a konduktornak annak két kész És akkor jött az a az az ötlet, ugye akkor már nagyon sok embert ismertem a televízióban, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy, és akkor nem tudtak másba segíteni, mert ugye a tévében kétféle munkatárs volt, voltak a belsősök, meg a külsősök, de ugye a külsős munkatárs az, az, az ugye az osztályokon volt, és akkor én így kerültem a műszaki osztályra, és a, a Gyuri, aki a főnökön volt, azt sose felejtem el, az első munkanap elkezdtük, és... A raktárban ugye mindennek volt cikkszáma száma, és, és ugye a dolgokat át kellett számolni, meg át kellett nézni, de közben ott azért ugye a, a négyes büfénél, meg a belső büfé egyre több emberrel ismerkedtem meg, és akkor ugye amit már... És mit nevez ön szponzori támogatásnak és szülői segítségnek, amelyik vázik kiváltotta ebből? Hát nekem arra nagyon büszke voltam, mert a Shell Interag volt olyan egyéni szponzorom, hogy... Tőlük havi ö, juttatást ö, kaptam, és mellette a, a Danubius ö, hát akkor még nem is tanultam. tehát a lényeg az, akkor csillagúr volt a, a vezérigazgatója, és akkor tőlük kapta edzési lehetőséget, és plusz egy minimális anyagi támogatást, és plusz a szülők, és akkor ott volt még, ugye, hogy a testnevelési főiskolának a medencejébe tudtam edzeni, és plusz ugye Lénát tágotához jártam, ugye ő abban megelőzte a korát, tehát én Lénát És tán... így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a, bajnoki címeimnek a nagy, a felét azt abszolút... Ő hogy jött a képbe? Ő úgy jött a képen, hogy annak idején elküldtek egy ilyen felmérésre, és ott a Petrakovics Mátyás volt ennek a labornak a vezetője, és pont bejött az ágot, és akkor mutatta az ágotának, hogy néz itt van egy, egy sérült fiú cépés, és nézd meg, micsoda, milyen oxigén felvevő képessége van, micsoda, és akkor megvárta az a végén, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor a beszélgetés végén én megkérdezte, hogy mi a motivációm a barcelonai paralimpiára. 88. Nem, Nem 92, 92, 82, 80, 80. az 92, hogy 88-as szől, igen. És az pont egy olyan volt, hogy ő látta azt a műsort a tévében, a Szilágyi úrnak volt egy műsora a Robinson étteremben, a feneketlen tónán, és ott egy vasárnap meghívtak, és ott elmondtam ezt, a, hogy én paralimpiai bajnok szeretnék lenni, és akkor az Ágottának ezt én megerősítettem, és akkor az Ágottam mondta, hogy ha én elfogadom az ő segítségét, akkor ő nem szívesen segít ebben. Igen, megtaláltam azt a részt, amit én félélthettem, ugye azt hírta, hogy az iskolában felsőben már csúfoltak, piszkáltak a társadalmi együttérzés és érzékenység a fogyatékosok iránt, akkor még egészen más szinten volt, nem foglalkoztatott, nem vettem a lelkemre. Ez az ön lelki alkatával van összefüggésben, mert azért, ha az ember csúfolják, ki tudja, mi mindent csinálnak vele, mi csináltak önnel? Hogyan éltek vissza ezzel a sérülésével? Voltak durva tréfák, ma márnak mondom inkább. Egyszer 12 vagy 13 éves voltam, és akkor egyes oldaláltam a szüleim elé, hogy miért pont én. És akkor ők is sírtak, meg én is sírtam. És aztán, aztán ebből lett később egy olyan... olyan ö, lelkem, vagy, vagy nem is tudom micsoda, hogy, hogy sőt a mai napig így van, mert hazudnék, ha nem így lenne, hogy, hogy mindig mindenkinek és mindenhol meg akarok felelni, amit már tudom, hogy nem jó. Már nem, nem lehet az... Hogy Ez mind, azzal van mind, összefüggésben? Abszolút. Abszolút. Én azt gondolom, hogy, hogy a mai napig bármit, amit elértem, azért ezer százalékot, nem száz százalékot, ezer százalékot megteszek. És nagyon-nagyon nem szeretek veszíteni. Nehezen Élem meg, ennek lett az a következménye, ugye, hogy 2021. december 9-én kaptam egy infartust is. Tehát ez egy olyan, úgy éltem meg dolgokat abban az évben, hogy, hogy annyira lelkemre vettem, hogy annak aztán az lett az eredmény. És később aztán Füreden a Honvéd szanatóriumban, volt egy nagyon kedves zoologos doktorn, és mondta, hogy ő nem látott még egy ilyen embert, hogy egyik oldalon tehát mai napig semmiféle, tehát nincsen bennem egy olyan érzés, hogy nekem bármit másképp kéne csinálni azért, mert ez van, és a másik oldalon meg azt mondta, hogy ő meg nem látott, hogy valaki ennyire ö, meg más, más, más olyan szinten, hogy azért hogy mindent elértem az életben, amit én azt gondolom, hogyha... Jó, itt meg kell hogy mit értel az életben? Hát én a, a, a, a, a, a legfontosabb az, hogy van gyerekem, aki ép és egészséges, van két unokám, aki ép és egészséges, és amit ennél sokkal fontosabbnak tart, Unokái vagy... Hány Unokái hány évesek. Tessék? Kilenc éves volt a Lizi, és ő lesz majd szeptember 29-én, nyolc éves. Ugye 2024 van csak, hogyha ne Igen. pármányokon máskor nézik akkor igen. tudják ezt beazonosítani Ő is az Egyesült Államokban él? El, ott is születtek, igen. Igen, és hát nagyon szeretném, hogy majd, hogyha Borka egyébként jól sikerül minden, mert egy tanárnő és van arra elvileg lehetőség, hogy az amerikai iskolába tanítasson, mert nagyon kevés olyan tanár van, aki magyarul tökéletesen beszél, amerikai diplomája van, ugye ő állampolgár, de hát ez majd a jövő dönti el. Azt mondja, hogy a társadalmi együttérzés, az érzékenység a fogyatékosok iránt, akkor még egészen más szinten volt. Milyen szinten van most? Hát én azt gondolom, hogy majd abszolút egy... Elfogadottak vagyunk, sőt, hát én azt gondolom, hogy ma, ma abszolút egy, egy egyelős, egyelő. Jó, de például, hogyha ön mozgássérült lenne, akkor abban a házban, amiben mi most vagyunk, nem tudna egy kerekesszé följönni, és ez nem az egyedüli ház itt a nyolcadik kerületben, ami ilyen. Tehát azért ezt például, ha nézi, vagy a járdaletörések, vagy a tömegközlekedésen való részvétel, vagy az embereknek a viszonyulása a mozgássérültekhez, vagy sérültekhez, ebben ön forradalmi változást lát a gyerekkora úton? Igen. Tehát egyrészt ugye a mentalitásról is beszélek, másrészt a tárgyi vonatkozásról, amit ezügy be lehet tenni, könnyíteni az életüket azoknak, akik egyébként ilyen sérüléssel születtek. Ez, Eben... Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, azt a... Tehát akkor a, a válaszolok mindegyikre. Én azt gondolom, hogy maga a társadalmi elfogadottság, az, az ma már nem kérdés. Tehát, hogy ez a következő, az akadálymentesítés, azokban van a probléma, de ez megint egy én tagja, vagy elnökségi tag vagyok a Mozgássérültek Budapesti Egyesületében is, ugye ez mindig egy kettős dolog. Tehát maga abban a házban, ahol él mondjuk egy mozgáskorlátozott ember, Ma már nagyon sok olyan pozitív példát tudok mondani, ahol a kerület is nagyon sokat hozzátesz az anyagi forrásából, a ház is, és ma már nagyon egyszerűen megoldhatók, mert ma már vannak olyan liftek, amik ugye a... a de ez maga, vannak, vannak olyan liftek, de olyan nagyon sokat, azért én nem látok. Na, de ezt, ezt akarom mondani, hogy maga egyrészt a kerületi szinten, milyen szinten alakul ki ott egy, és hogy mennyire van arra szükség. Ez általában akkor szokott egyébként megjelenni ez a kérdés, amikor egy épember ember él egy házban, mondjuk a harmadik emeleten, és éri egy autóbaleset, vagy bármi, és ott ugye az a, ha megmarad abba a közösségbe, vagy közegbe, akkor kell ugye megváltoztatni. Az meg Tömegközlekedésben én azt tudom mondani, hogy ma már a villamosoknak a nagy részén ugye nem kérdés, hogy egy kell föl <tos> szállni, egyre több, ugye vannak még olyan járvonalak, tehát ilyen, amit szerintem sosem, vagy soká fog megváltozni, az például a kettes, mert ugye az egy abszolút nem egy akadálymentes vonal. Viszont ami, ami egy, megint egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ma már például jelzik azt a, akár a BKK infon is, hogy például a 9-es vonalán, majdnem minden busz akadálymentes, de hogy ezt kimondottan jelzik, hogy melyek az akadálymentes buszok, ez benne van a menetrendben mindenben. A négyes metró, hármas metró, ma már én abba, abba részt vettem, tehát az abszolút egy járhat, ott tehát bárki ugye le tud menni. És mindig azt szoktam mondani, hogy ezt nem csak a kerekesszékes szempontból kell nézni, hanem ugye maga az a kismama is, ö, aki a babakocsival hozza viszi a gyerekét. Én abban a pillanatban például a, nagyon sokszor jövök fel a Ferenc körútnál a metróból, és például volt euh, még a tavalyi év végén, hogy három napig nem működött, fölhívtam a BKK-t, és rá két napra meg lett csinálva. Azt számom egy. Aluljáróból följönni, az már egy... Az, az már nem automatikus. Teljesen jogos, ezt akartam mondani, hogy most pont azon dolgozunk, hogy csak ugye ez egy érdekes dolog hogy azt kell megnézni, és ugye ma már erre vannak ö, szakemberek, akik a műszaki egyetemen ö, ö, végeznek, tehát ugye ez egy prozdoló képzés, a kimondottan akadálymentes mérnökök. Na most ugye itt van összesen nyolc feljárat. Itt maga azt kell megnézni, ugye van kettő olyan, hogyha följön, akkor nem tud átmenni a túloldalra, de például a Ferenc körútnál is ugye ma már, egy majdnem U alakban, ö, fönt a felszínen is lehet értem, közlekedni. hozzá kell a Na ezért kell minimum két lépcsőhöz. És van föl... két érnőkeim, szerint egy sincs. Nincs, de pont ezen, tehát ezen dolgozunk most, hogy, hogy legyen. Ért, értem. A jó Isten is hét nap alatt teremtette é, jó, a földet. <laughs> uh, mennyire kárhoztatja az orvostudományt, hogy viszonylag hosszú időbe telt, amíg uh, diagnosztizálták az önbaját? Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz volt és mert szüleimnek mindig azt mondták, hogy majd kinövöm, hát ők érezték, hogy nem növöm ki. De ezzel együtt nem voltak tisztában ehhez, ugye? Nem voltak tisztában a fogyatékosságommal. horta orvosul orvosra, és aztán majdnem három éves voltam, amikor megmondták nekik, hogy mi a probléma. parés is ez? Cerebráparész, így van. Ez a Ez, a ez a, Így van, ez a, bélolda, a féloldali bénulás, így van. Ez a fejét a mentális képessége is semmilyen mértékben nem érintette, vagy érintette? Mm, én azt gondolom, hogy az elején igen, de nagyon sokat foglalkozott velem édesanyám, meg, meg voltak külön tanárok, matematika volt az, ami, amiből nem, nem igazán jeleskedtem. De ez nem biztos, hogy összefüggésben nem biztos, nincs, hogy ez így van, így van. Ezzel nincs összefüggésben. Um, ön most a parasportolók életében milyen tisztséget tölt Hát én a, a Paralimpiai Bizottságban elnökségi tag vagyok. De az úszósportban magával. Hát az úszósportban az Úszó Nemzet vagyok uh, úgy munkatá a Magyar úszó Szövetségnek vagyok úgy munkatársa, hogy van az úszó nemzet program, ugye ma már ez egy teljesen integrált program, és ha ebben megjelenik egy fogyatékos vagy sérült gyerek, akkor a, a kvázi az edzőt, a, a sportolót meg a szülőket mentorálom? 2013-tól a magyar parauszó válogatott technikai vezetőjeként vezetőedzőjeként. Így van. Egészen 2021. december 31-ig így van. Um, hány olyan egyesület van ma Magyarországon, ahol egyébként paraúszók úszhatnak. Hát van két kiemelt, az egyik a Vasas, csak felsőfokon. Neki külön szakosztály is van, ugye Szabó Álmos ott a vezetőedző, nagyon-nagyon jó eredményeket érnek. Ugye most van éppen Európa-bajnokság, ugye tegnap Illés Fanni Ezüstérmes lett, de paralimpiai bajnok lett, ugye ott Pab Fanni is abban a színekben lett paralimpiai bajnok, Száraz Evelén világbajnoki harmadik, tehát ez kimondottan. Aztán van a Ferencváros, Ferencváros abban emelkedik ki, hogy az az egyetlen egy olyan egyesület ma Magyarországon, ahol a bármilyen fogyatékossággal élő, tehát nem csak a mozgáskorlátozott, hanem a sikert, a látássérül. És mi van azokkal, akik nem budapestiek? Akik nem budapestiek, Pécsen tökéletesen működik, tehát Pécsen van a a, az ANK, azaz most már most változtattak nevet, mert ott a két egyesületből egy lett. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy viszont megmaradtak olyan, bocsánat, ne hagyjunk ki neveket még, nem vidék, főváros, de törekvés az vívásban. Vidéken viszont az az igazság, hogy az a helyzet, hogy Sopronban most lett, ugye új úszodott, most indult Hogy újra. van. Így van, és az most, most indulott újra az úszás. egyébként az volt az első olyan e, e, úszóverseny a Csík Ferenc, ahol annak idején már a 80-as években, akkor László Frigyes volt ott a vezetőedző, és a Csík Ferenc emlékversenyre meghívtak minket, és mindig egy bemutató e, számot úsztunk. És ez az integráció egyébként nagyon sok mindenben jót tette a fogyatékos sportnak, de vannak olyan dolgok, amik ezáltal a szülők, akiknek a gyerekeik bekerülnek az épp gyerekek közé, ők utána elég nehezen bevehető a várok, mert ők azt mondják, hogy, hogy az ő gyerekük nem fogyatékos, és vidéken a másik, ami egy nagyon érdekes, és egy ilyen társadalomkutatásban részvettem, hogy nagyon-nagyon sok olyan család van, és akkor itt még térjünk vissza az előző kérdésre, és ez főleg vidéken mutatkozik meg, ahol azok a családok társadalmi periférián élnek. Nagyon kevés pénzből élnek, és ott ugye arra nincsen lehetőség, hogy hogy eljussanak akár az uszodáig, de hogy később aztán befizessék a tagdíjat vagy bármit. Én azt gondolom, hogy az az alapítvány, amit én létrehoztam annak, pont ez az egyik feladata, mert nem, nem lehet mindig mindent elvárni, azt gondolom. A az alapítványban úgy vállalnak ö, munkát, hogy közben ehhez anyagiakat is biztosítanak? Hát ennek Csuri Ferenc a, a szakmai igazgatója, ő mellette egyébként a a Bocsa Szövetségnek az elnöke, és őnek így van, ő egy, az első kerületben, a Cakó utcában van a munkahelye, de tökéletesen meg tudja oldani, és hát van mögöttünk egy olyan erős kuratórium, hogy a hogy, De ugyan tudják segíteni anyagilag azokat, akik egyébként rászorulnak a tekintetben? Hát előség. vannak támogatóink, nem tudom az elmondható el. Bármi. Tehát vannak támogatóink, az egyik legkiemeltebb támogatónk az a szerencsejáték ZRT, idén már kapunk a miniszterelnökségtől is támogatást is jelen pillanatban az NVM-től is úgy néz ki, tehát hogy anyagi javakban hála jó Istennek nincsenek, tehát nem, nem panaszkodunk, tehát ahhoz képest, hogy egy-két éves... van uh, arról, hogy csak hogy fogalma legyen azoknak, akik néznek bennünket, hogy Magyarországon hány szó lehet? Hát erre, erre sajnos tudok válaszolni, mert nekem ez három évvel ezelőtt felkértek erre, össze kellett gyűjtenem. Jelen pillanatban uh, az aktív, tehát ebben benven a legidősebb és a legfiatalabb is, az ön 90 önkilencvenes nagyságrendben van, ebből paralimpiára hét, hét jut ki, de ebben a kilencvenben minden fogyatékosság benne van, és csak paralimpiai szinten beszélek, tehát nem veszem bele a tanulásban akadályoztatott gyerekeket. És közülük a Biancát és Konkoly Zsófiát találja leginkább éremesélyesnek? Hát én azt gondolom, hogy most a, a következő Fent párizsi nem. paralimpián, a, a Zsófi, a Bia, én azt gondolom, hogy tegnap Fanni is bizonyított, tehát ebből az EB ezüstért, azt gondolom, hogy dobogóra biztos oda fog érni, én azt gondolom, hogy a csengének is van esélye, vagy közel. A, a, tehát hogy ez egy érdekes dolog, hogy van egy válogatottunk, ahol van hét versenyző, és ezek nemzetközi szinten, és akkor ne felejtsük itt még ki Száraz Evelint, aki, akinek ugye van, már van világbajnoki bronzérme, de akár van elbén is nagyon sikeres eredménye. Mi az, ami motivációt tud adni a pénzen kívül a parasportolók számára? Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell fordítani. Én ültem úgy repülőn, hogy nagyon sok olyan csapattársam volt, akár az élsportágamban, de másban is, hogy a repülőn elköltözte azt a pénzt, amit még meg se keresett. Én azt gondolom, hogy a, a, a legfontosabb, hogy ez egy olyan, olyan élettér és egy olyan élet lehetőség, ha valaki kijut egy paralimpiára, hogy egyrészt ma már egy ország figyel rá, másrészt olyan dolgot tud megmutatni a társainak, hogy igenis, ha valakinek megvan a szorgalma és a kitartása, akkor el tudjuk jutni egy ilyen világeseményre. Az, hogy később ott sikeres lesz, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és hogy később ebből még pénzt is keres, az meg egy ugyanúgy egy jó dolognak tartom, de nem, nem, nem gondolom, hogy annak, sőt, annak kell a legutolsónak lenni az anyagi résznek, meg az a motivációnak. Tehát nem, ne az anyagi legyen a motiváció. Azt nyilatkozta, a parasportot nem lehet összehasonlítani az Épek versenyrendszerével, nem lehet egyenlőségére tenni, de persze a támogatásra sem elég. Van, aki ezt vitatja az Épek közül, és van, aki vitatja ezt a sérültek közül is. Így van. Nem vagyok népszerű a társaim között, az ípeknek ezt sokkal jobban elfogadják, és mondom, hogy miért. Azért tartom, és ez bárki. Ki, tehát én amíg élek, addig ezen nem változtatok, mert én amikor 92-ben Barcelonában nyertem, vagy később, vagy előtte is, amikor érmet nyertem, akkor azon a napon másik 9 társam is nyert 50 gyorson, másik 9 társam is nyert 100 gyorson, vagy bármilyen versenyszámban. 92-ben az egyik szívemhez nagyon közel álló barátom Darnyi Tamás, ő nyert 200 vegyesen és 400 vegyesen, de nem nyert rajta kívül másik kilenc ember 200 vegyesen és 400 vegyesen. Az a munka, amit mi a medencében, én csak a saját sportágamról akarok beszélni, nagyon sokat dolgozunk érte. De maga, azok a riválisok, Nekünk nem 80 emberből, és nem 90 emberből kell paralimpiai bajnoknak lenni. Ugye magak van... Ezt látja, hogy az önmagában egy beszélgetést megér, mert az könnyen lehetséges, hogy önnek nincs 80 vagy 90 ellenfele, de az az útja, ami elvezet a medencig, az merőben más, mint a darnyé, és ezeket lehetetlen összehasonlítani. Igen. Tehát ebbe belevenni azt, hogy egy négy éves gyereket hogyan vesznek arra rá, hogy félpályán ne kapaszkodjon a kötélzetbe, azt ugyan egy íb gyereknél is lehetne tapasztalni. De az ön pályaive az egészen más, mint egy egészségesé, és az egy. Hát az egy hozzáállás kérdés, hogy azt az ember egyébként hova számolja, vagy egyáltalán akarja-e bárhova is számolni. Ugye ő nem számolja se hova se, miközben az eddig elmondott történet alapján nagyon is számított, hiszen hogyha ezeket az erőfeszítéseket ön a családja nem teszi meg, akkor sose jutott volna el ide, és ugyan... Természetesen mindenkinek a családjádnak kell erőfeszítéseket tenni, de itt jön el a nagy kérdés, hogy ezeket az erőfeszítéseket lehet-e, vagy hogyan lehet összehasonlítani? Fantasztikus, és nagyon örülök, hogy erről beszélgettünk, és akkor ezt még egy kicsit tovább folytatnám, hogy aztán jön még arról, amiről még kevesebben tudnak, vagy még kevesebben beszélnek róla, hogy mi is egy viszonyítási szám vagyunk, Például a szervát ültetetekhez, például a siketekhez képest, vagy a speciális olimpiai sportolókhoz képest, mert ők a mi eredményeink és a mi pénzünk alapján százalékos arányban még sokkal kevesebbet kapnak, pedig ők ugyanúgy fogyatékos emberek és sérült emberek, és ugyanúgy... nagy. mi az oka? Na, ez, erre azt mondom, hogy elkezdhetünk erről beszélgetni, és én nagyon szívesen szerettek erről beszélgetni, de ez az a dolog, ami... ami... Ha igazán őszinte akarok lenni, erre minimum, minimum még egy órát rá kéne áldoznunk, mert úgy lehetne megérteni az egészet. Ma ugye a paralimpiai bizottság egy önálló köztestület. Az összes fogyatékosságot maga, tehát egyben... De ez f... nagyon érdekes, amit behozott. De például a paralimpiai tehát amiről beszélünk, a szervát ültetettek, nem tartoznak bele? A jótalmazási... Nem, nem, nem, nem. nem. nem? Egyáltalán a helyzetükből adódó. Dehogy nem. Tehát maga úgy van, hogy maga az elnökség a, a, az elnökségbe bekerül anya alanyi jogon a mindenkori szervát nem, Vez... nem az elnökségről. Igen. A paralimpián részt vesznek-e szár... Nem, nem. Nekik külön világjátékokat. Erről beszélek? Nekik, tehát külön világjátéka van a siketnek. Ok? Hát azért, mert nem lehetne világjátékokat rendezni. Ugye eleve mi sokan vagyunk, nagyon sok kategória van. A másik... Ugye tisztázni kell, hogy ha valaki paralimpián indul, Igen. Az nem azt jelenti, hogy így született, hiszen könnyen lehetséges. Ez az hogy? élete folyamán valamikor történt így vele. Még az is lehetséges, hogy egészséges volt, és már akkor sportolt, de akkor következett be vele valami. Mi a különbség között és a szervált között? Hát az, hogy ugye ő neki nem olyan a fogyatékosság, de egyébként Hogyan ez egy... Drága becsejűr, igen. fogyatékosságot összehasonlítani, fogyatékosságot. Hát ez az, ugye? Te almát a körtével. Ne! Nem, nem szabály. Hát ha ez az? Ne. igen. Azért, mert hogy maga a versenyeket itt tudják megrendezni. Mert van egy szabály, tehát hogy az olimpiát követően a paralimpia, az úgy néz ki, hogy azon összesen a faluban 4387 ember lehet egyszerre a faluba. És ez azért... De, ugye így maximálban van, gondolom, az egészségesek. Ott tízezer, ott 10 tíz de azért 4387, mert negyed, ha bármiféle természeti katasztrófa, terrortámadás vagy bármi éri a falut, Igen. akkor arra van egy begyakorolt történet, hogy tehát tudják azt, hogy hány kerekesszékes van, hány teljesen ember, és negyed óra alatt hogy kell kiüríteni a falut. És ez határozza meg például a paralimpiai résztvevők számára. Hát a gyém, köze nincs a sporthoz. Rendben, de hogy például az úszás, amikor egy 88-ban Szőulba az első paralimpiámmal részt vettem, az úszás akkor még 32 kategóriába volt. És azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy a paralimpia és az egész sportrendszer az akkor lehet ugyanazon a helyszínen, és nem csak az úszás, hanem egy jó pár meg kellett változtatni az egész kategóriarendszer. És abból a 32 kategóriából lett a mozgás korlátozottaknál például tíz. Hát Azt hozzasztó... mondta az olimpiai bizottság, hogy... hogy? Hogy. Hogy a 32 kategória sok. Nem lehet 32 paralimpiai bajnok, 50 gyorson, 100 gyorson. Tehát akkor ott Szőulban még annyi volt. Tehát... Mi volt a rendezőelv a pénz? Mi az, ami belefér az idő? Nem, nem, hanem maga, maga a komolyság. Tehát az, hogy 32 kategóriába Rám, soroljuk be. Nem rendezték meg. Nem rendezték meg csak nagyon lebontották minden egyes. túlságosan figyelemmel voltak a sérülőt. Tehát, Így tehát, van. Tehát é, ez nézőpont kérdés, é, hogy é, honnan Pontosan, pont, pont, pontosan. Túlságosan figyelembe vették magas a sérül, mert Nem a... egy jó kérdés, nem tudom jobban föltenni, egyszerűbb egészségesnek születni? <gül> hát csak mindenben biztos, hogy egyszerűvé én azt gondolom, persze. Ön átlátja ezt a rendszert? A mai teljesen. És az átalakulását a 88-ashoz képes mostanáig azt is átlátja, hogy mi, hát, miért történt? Hát úgy, hogy nekem, hát körülbelül, mint ez a szoba, nekem 86-tól minden el van téve. Tehát még gépelt, most és folyamatosan képzel. Értem, és folyamatosan képzel magam, és az, az meg egy külön... De egyet is értett a változásokra, mert az viszont már egy másik kérdés, hogy tudomásul veszi, vagy hogy egyet is ért velük. Hát azért mivel 95-ben, amikor kikerültünk Amerikába, meg később, amikor bekerültem, ugye itt a... Ugye volt egy időszak, amikor volt tervevéve az, hogy esetleg Budapest az olimpiát és paralimpiát, akkor ugye azért bekerültem olyan bizottságokba, ahol ez folyamatosan. Egyrészt ugye a véleményemet is kikérték róla, másrészt meg azért azt tudni kell, hogy én abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy nagyon sok angol ellenfelem volt, és a Manchesteri Egyetemen már külön képzik a, a parasport edzőket, és rólam egy, egy kimondottan egy külön anyag van, hogy egy, egy központi idegrendszerű sérült ember milyen szinten. Fejleszthető, és én többször kim voltam Manchesterben, ilyen felméréseken, akkor akár a medencében való úszás, vagy akár a fotózások, és a mai napig az egyetemi tanárokkal, akik ott tanítják ezt, azokkal tartom a kapcsolatot. Sorstba, hogy lett az edzője? Sorstoba úgy lett az edzőm, hogy a Ferencvárosba kerültem 1999-be, és 2000 ben az volt az utolsó érmam, amit nyertem. Hát akkor még ilyen lázos fázos, meg a lázos volt a Népliget. És aztán később ugye 2009-ben ő lett a paraválogatotnak a szövetségkapitánya. Az egyébként a parasporttal van összefüggésben, hogy ön hat olimpián indult? Igen. Igen. Azt egy egészséges... Nem tudta volna megtenni. Egyébként ez nem igaz, mert azért vannak olyan nevek. A hatodik Egy... olimpiáján hány éves volt? Hatodik olimpiáján, pontosan 44. Ah, mind a háromba bejutott? Bocsánat, nem mondtam igazat. Mivel 68-ban születtem, és ez 2008-ban volt, ez én 40 éves voltam. És mindegyben döntőbe jutott. Igen. Iszonyú dolgoztam. Soha. Az, az, tehát én mindig azt mondom, hogy az előadásomban is ez nagyon-nagyon két, két dologban volt, én nem hiszek a véletlenekbe, tehát én azt hiszem, hogy mindenek megvan, megvan a maga helye és ideje. És ugye abban az időben volt a cápadressz, én akkor nekem már volt egy minimális, tehát nem voltam már az a vékony versenyző, viszont azok a dresszek azok nagyon jót tettek, tehát az ugye a víz felszínén siklottam, és, és, és nem, nem, nem sajnáltam a munkát. Egyrészt nagyon szerettem, vagy nagyon jó kis társaság volt ö, olyan gyerekekkel, mint a Sostomi és meg sorolhatnám a neveket, és ez, és ez egy motiváció volt megmutatni, hogy volt aki, az, a, tehát a, a sportolóknak a nagy része, ahogy a, Tom, a Darni Tamás, is azt mondta, hogy ő a hagyja abba, hogy senki ne verje meg. De én meg úgy gondoltam, hogy hogy attól, hogy megvernek, attól én még ugyanolyan sportoló maradok. Ez egy nagyon fontos dolog volt számomra, hogy, hogy döntőt úsztak, és úgy, úgy, úgy jöjjek haza, úgy föl a repülőre. Ha nem úsztam volna a döntőt, mondjuk három számból egybe úsztam volna, akkor azt nehezebben nőttem Mennyire tartja meg. a kapcsolatot, vagy milyen kapcsolata van a nem sérült úszokkal? Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon szeretem őket. És azért, azért szeretem őket, mert egy olyan kölcsönös tisztelet és szeretet van egymás iránt. Például annak idején a, mentem úgy miami az edzőtáborba, hogy, hogy én vittem, azt kell tudni, hogy Tari Imre, például egy olyan, azaz sőt, az úszóedzők nagy része ma már az volt fogyatékos sportolója is, meg épsportolója is, de például Tari Imre, aki a Tominak volt az edzője, neki volt a tanítványa Meilinger Csabi, és én Kenderes Itomival mentünk együtt Miami-ba, edzőtáborba. Arról láttam fényképet, is az ő történetéről egyébként mit gondol? Hát mivel barátom ezért, azt az tudom mondani, hogy ö, én hiszem az ő, ő... Ő mit csinál most? Ő most igazán védi, a, védi az igazát. Én ezt értem, de mit csinál? Hát jelen pillanatban befejezi az iskolát, és aztán majd látja, hogy, hogy mit hoz majd neki az élet. Én azt gondolom, hogy... Egy rossz kedvű, egy jó kedvű ember. Egy nagyon jó kedvű ember. Dacára annak, hogy nem tud indulni? De ez, ez nem az ő hibája. Én ezt értem, de hogy, hogy ezen ő a magam túl tudja tenni magát? Hát, nagyon nehéz. Azért az eleje az nem volt könnyű. De most már nem... És a képe? Hát, legyen túl ezen a történeten tudja bebizonyítani az igazát. És én hát ez az, hogy mert ez hát Szájcónak ez így van, ez van, ez így, van és el, így van, és aztán ez, ez most már reméljük, hogy lassan felvetődött, hogy esetleg az olimpia előtt de ennek sok jele nincs? Nincs. Mit gondol a Milák és a Hosszúkatinka történetről? Nagyon nehéz, ez nagyon nehéz a kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem. Ismeri őket? Hogyne, hogyne. Hogyna, egyik. Miért egy, mi azt gondolom, hogy nagy család vagyunk. Tehát most azért az utolsó óbének. A családtagok a hosszú nem úgy viselkedik, mint a családtagok. Ezt akarom elmondani, de, de, de én azt gondolom, hogy. Vannak olyan dolgok, amiről az ember nagyon nem szívesen beszél, mert hogy, mert hogy a család. Vannak olyan dolgok, amik a. Ami, Jobb, hogyha a családom belül marad, de kívülről nézve biztos, hogy ez nem így ö, látszik. Én azt gondolom, mind a kettő maga nemében egy, egy fantasztikus ember. A tehetség, az adott esetben a zsenialitás, az felmentést ad bizonyos kötelezettségek alul a családban? Én azt gondolom, hogy nem. Viszont ami, amit én sóstenárúrral vagyok olyan viszonyban, hogy, hogy neki szoktam erről beszélgetni, hogy viszony hogy... a szempontból ő is drúton van rángatva. Igen, de, de például, amit annak idején ő megtett velem, ezt, ezt most azért mesélem el, mert ezt, ezt, ezt számomra egy olyan volt, és egy olyan, hogy a családom belül hogy lehet viszonyú dolgokhoz. 2011 év végén leült velem, így ültünk egymással szembe, és ő mondta, hogy ő, ő tudja az egész pályafutásomat végig követő, nagyon szeret engem de megmondja, hogy én nem fogok bekerülni. Ő egy fiatalt fog kivinni az olimpiára, és nem azért, mert nem szeret. És megő és azt mondta, hogy egyet viszont most megígér nekem, hogy innentől kezdve viszont ugyanúgy megmaradok ebben a családban, és ő erre figyelni fog. És ezt az ígéretét a mai napig betartotta. Ma én azt érzem problémának, hogy a maiakkal, már nem lehet így leülni. Egyrészt ők nem fogadják ezt el. Hát, hogy leülne lehet-e, vagy sem, azt nem tudom, de azt szerintem a családban nem kóser. Ha egyébként valaki nem teszi nyilvánvalóvá azt, hogy tőle nem független váltó számokban egyébként ki hogyan tud indulni, annak függvényében, hogy ő egyáltalán elindul-e vagy sem. Igen, de én erre meg azt szoktam mondani, mint többszörös makabi bajnok, hogyha már ezt a kóser szót használjuk, Igen? hogy én azt gondolom, hogyha valami, valahol fölnövünk, én azt gondolom, hogy az a tanításnál szebb és jobb dolog nincsen. De, de azok a hagyományok, amiben még én is felnőhettem, az ma már egyre kevésbé marad meg a családban. És nem azért, mert a családfeje nem szeretné, hanem ma azok az újak akik jönnek, ők már azt gondolják, hogy ennek a tanításnak, meg ennek a hagyománynak nem kell, hogy részes. Ez fejlé... csak akkor van, hogyha egyébként a családfej ezt lehetővé teszi? É, ebben persze. Minek a függvényében él, itt vagy Amerikában? Ugye Amerikában van a családja, nagyobbik fel, és ott dolgozik a felesége. Hát én nagyon De sok... Így kezdtük. Igen. Hát most jelen pillanatban, ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy sok olyan döntés, és sok olyan dolog lesz a paralimpiával kapcsolatban, amit ahol személyesen kell részt venni. Tehát például május 6-án ugye lesz egy... 2021. 2024. május 6-án lesz az olimpiai és a paralimpiai ruháknak a, a bemutatója. Nagyon sok előadásom van, amire például mő, holnapi nap, nem csütörtöki nap utazom Nyiregyházára, ott ö, tartok olyan gyerekeknek, olyan gyerekeknek tartok előadást, akik abszolút hátrányosak. Nem beszél rossz meg ugye Igen. van némi, nexus, nem sok, de ön egy ilyen igazi buzgó múcsink. Igen. Igen. E mi van? E az van, hogy, a, hogy van a háttérben egy olyan biztos háttér, hogy nem, nem, tehát nem kell már azon De gondolkodni. A az hogy... milyen, mily, milyen táptalajból fogod? Amit kaptam. Azért azt, amiket elértem, ezt, ezt emberek. Például az édesapjáról. Ön, édesapám Tódzoltán, Olga, Nyolga, Kollerpista bácsi. Talán. Ők is ezt teljesen ingyenes bérmentve. Tehát azért, hogy nekem jó legyen, tehát miért, és ha nekem van, akkor, és én nem másnak. Igen. És én azt gondolom, amiről ugye beszélgettük és érintettük, hogy ahogy én gondolkodom, és ezt nagyon sok emberben most megerősítem, hogy ugyanabból a családból jövök, mint az öcsém, másképp gondolkodok. Nekem van egy 16 éves hondám, amiben beülök és imádok balról jobbra menni. Tehát, hogy amin van, avval elégedett vagyok, az, az boldoggá tesz. Érdekes beszélgetés lenne önökkel hármasban, de most ezt tudtam összehozni, és nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésre állt. Köszönöm, hogy eljött.